Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Wa afdalus salati wa taslimi ala khayri khalqillah ajma'in nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Të nderguar shikues, më lejoni që në fillim të këtij misioni të përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi sot në takimin e radhës nga takimet tashmë të njohura dhe të zakonshme për juve në transmetim të drejtë për drejtë. Radha është që të vazhdojmë lutje me tema që kanë të bëjnë me shenjat e ditës së gjykimit, në kuadër të ciklit që po flasim për botën e për botën tjetër, botën e ahiretit. Dhe në takimin e fund kemi fulë për një nga këto shenja që është dalja e Imam Mehdiut, dhe kemi dhënë disa serime të përgjithshme që i nevojiten çdo besimtar dhe besimtare ta dinë në raport me këtë ngjarje dhe sëtë pa tjetër është dashë që të vazhdoj më tutje me shenjat e tjera të radhës që janë nga shenjat e më dha të ditës gjykimit. Por, zakonisht, po imbetemi bërë që shikuesve tanë të cilët po preferojnë dërgimin e SMS-ave përmes për, po preferojnë dërgimin e pyte përmes SMS-ave dhe po imbeten të ngërmulluara pyte e tyne Pa paqë, muzite ja hapem samimet e nevojshme për shkak të telefonateve të shumta që po vijnë në adresën e emisionit. Alhamdulillah është mirë që njerëzit, do të thot, po pyesin, po t'rrasin, kjo është e mirë. Por po mundojmë që të bëjmë një lloj, një lloj balansi mes dy mënyrave të inkuadrimit. Edhe asaj që ka të bëjë me thirrën, por asaj që ka të bëjë me SMS-at, dato që vijnë në adresën e emisionit. Andaj kam preferuar që sonte të shkëputëmi pak nga temat që përflasim për tu, për t'i apë hapsir sonte me lenë alë të manuar, për t'i apësirë sonte me lenë alë të manuar, për t'i apësirë për mes SMS-it dhe pas të gjithashtu hapjes në mundësis që të bëjt inkadrimi për mes telefonit. Pytja e parë që sonte dhe t'flloj me te, shikua në ruar, është një pytja që ka bë me shqecimin e një shikua si tanë, dhe thëtë kam borqët të cilat i kam marë për gjyra elementarë, por nuk po mund t'i kthej. Po i marë të gjitha se bepet dhe e kam vendos në shi tje shtëpin vetëm për t'ylar borqët, por nuk për po shi tëtët. A kam gjyna vonim në këthimit të borqët. Marja borqët fetarit është elejuar, dhe gjitha shtot t'i ndihmojmë dikuj që ka nëve për borqë edhe kja është vej për elefdruar dhe fetarit e shpërbluar ndaj nuk është gjuna që njeriu të kërkon bërqë, veç anërresht kur bëhet fjallë për gjera elementarës si kur që ka përmenë. Gjuna është gjuna të të merë bërqë për gjera që nuk i duen dhe me njetë mësë me i këthy, asë mësë më u përpjek as për dhe asë mësë mundu me i këthy. Nërkyniri merë për dushim, gjuna në këtë rast për shkak se për po e dëmëtan atë që i ka bërmirë. Por në situatën që e kemi shikuesi që pyët për gjendje ti, mendoj Allah dhe në masmiri se ti nuk kje gjuna, nga se ti, fillimisht, ke marë bërë për gjire elementare. Dhe je duke edhe në mundin maksimal, madje dhe shtëpin e ke vendos në shqitja, për ta këtë i borqin. Dhe mendoj se edhe bërçlit të mirë kuptojnë. Nga se Allah gjallera ula thot, o inkane dhu osretin, fënë edhi retun ila me i sëra, në qovë se i është vërtirësu gjendja, ati që u ka bërqë, nuk kamën si me e këthi, fënë edhira tun, ila me i sara, preteni diri sot t'i lecuët gjendja. Këse bërqën e islam është, është ë, një bëmirësi, është një sadaka, është një punë humane që e bëndikush. Dhe në qëfë se shujmë se aj që na ka bërqë, me dëvërtit për mundohet, po ja për mundin qëtë na e këthen bërqën, për ja i është në gushtu gjendja, ekonomike, dhe i ka ndalë gjyrate paparashikuara, ka mendua se e këthen, ka menduar se e shetë sëpin, por ja i ka ndonë dryshe, duhet të mirë kuptojmë. Duhet të mirë kuptojmë dhe duhet të adinë ajë që i ka dikush borçë, se sotë që dhe të indihman borçliut, që t'ja shtun afatin, dherin kumë kur ajë ka mundësi me këti borçën, të adinë se në këtë afatizim apo në këtë shture të afateve ajë ka shpërlym të kalloj ka manduar. Dhe ai që i a lehtëson një muslimani barrën e, e kësaj bote, i a lehson Allahu vështirsit të barrën e ditës së gjykimit. Prandaj ne kemë nevojë që Allahu ta ndihmon, ne kemë nevojë që Allahu të na fshiron, ne kemë nevojë që Allahu të na i largon vështirsit e kësaj bote dhe ngarkesat e kësaj bote dhe botë etj. Andaj qofse dëshrojmë të arrijmë këtu, t'ia lesojm atyre që janë sinqert, janë të vërtetë nuk po flasë unë për ta që e neglizent, pa kujtet shumë, por për njeri unë si kurse kjoj, ka dhe në mundë, në mundot, ma dhe shpiri ka vendot së shqitje, por nuk po shqitët. A në evonimi i boshin këtë rast, mendoj se është bët pa dëshiren të ndë, dhe përgjësa bët pa dëshiren të ndë, nga zëti ke marë e, hapat e duër me këthit boshin, por ja ka ndo dhe konërta, mendoj se nuk ke gjuna në këtë r meshtru një drekë për sunetit dhe djojt, apo mos meshtru. Pasi që është bërë tradit të e një që kur të athirë dike, aj edhe obliguat me falë të hola. Dhe me këtë rast po i ngushton njerë që i fëtan, edhe pështuja si që nuk kanë ojnë me falë asgjë. E këtu e në dy gjërat të ndarë. E para organizimi i drekës në lidhje me këtë rast, do të tëtë sunetimin e djallit. Sunetit e është një tradit islamë, që daton që nga kohrat e Ibrahimit alayhis salam. Dhe e ka provuar këtë traditë edhe vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam andaj edhe ka renditur në veprat që i takojnë natyrshmërisë njerëzore. E natyrshmëria është do të thotë që fëmija të bëhet sunnat. Por në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sigundur nuk ka qenë e njohur shtrimi i drekave apo organizimi i ndonjë ahengu, organizimi i ndonjë ceremonie e caktuar në lidhje me syretin. Nuk ka pasur. Është bofmi i syret, ka marr fond. Madje pejgamberi e zonam ka përveruar që fëmiu të bëhet syret në ditën e shtatë, kështu që kjo është më e shëndosh, më e lehtë për të ekzistuar. Ditën e shtatë bëhet syret. Andaju ka qenë traditë. Mir po, më vonë njerëz kanë filluar se dhe këtë ta festojnë. Tashmë lind pyetja. Alejo e që një këtë rafështë të bëjmë dheqë që nuk e ka përë Muhammedi sallallahu a sallem, djetarët thonë kështo. Êshtë e vërtetë që një duhet dhe të të festojmë në mënyrën sikur se ka festu pejgambini sallallahu a sallem. Para që ka të bëjmë e, ato që fetëresht një i kemi. Për e sërëtia është akt fetarë. Nuk është përshemot se shqiptar dhe kanë këtë. Jo, ketë muslimat dhe kanë këtë. Andaj është një akt fetar. Dhe për diri sa është kështot, duhet që ti referoemi asaj që ka vepru Muhammedi sallallahu alesallem. Mirë po, duke pasë parasysh, se sunetimi i fëmjët është një gëzim. është një gëzim. Dhe në rast të gëzimit, ka argumentet për gjithë me shratike. Jo i të për sunetim, po për gj lejojnë që besimtari në këtë rast të jepë sadaka për gëzimin që e ka kaplu, që i ka ardhë për një gëzim që e ka godit këtë besimtar, më të mirë lejojnë më bo sadak dhe në kuatër të kështë sadak ka është edhe shtrimi i drejkës atyre që i kemu safer pandaj lejojnë që për suneti me shtru drejkë jo për shkak të sunetisë po përshka këtë gzimi që e ke prjetu, se djalli ëtë e, e ka kalu, do të të të një, në është ta, barë për të, një ngarkies për të, e ka kalu me sukses, dhe, dhe, dhe, dhe si pasoj e këti gzimi, ti don me e falenru Allahun Azogjel, do të të të me një drejk të shuar mijgjve dhe dëshamire tu, nuk ka diqka të keqe. Ndërsa, faktë që një është ta një pëngushtohen, se du të mundi qka, A tërë kjo qërë e qëtë si këtë dituru për këtë. Da mendoj se edhe në qovë se nuk shtonë drejkë njerës duke me të avu përhajrë. Da ta kanë më ardhë. Për dhe mendoj që drejka nuk lidhë detyremisht me dhenjen. Por në qovë se ti personalisht e she. Se për në gushtonë njerës me këtë, ti më së organizohë, së prish punë. Një në komën të si veqë e për të fininë në sunat, edhe kur gjë. Asë n Por don me e bëth modha me halal jo me me banketa ndryshme me muzikë, me haram, me alkool, me, me përziere. Kjo është haram kjo, kjo është turp një akt fetar të shënohet me haram. Është turp. Është marrë peizotë që lexhëralu. Që sunetia, që është akt fetar, kush të ka mësuar me e bëf fëmijërat? Të ka mësuar Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Nga sa të ka mësuar Allahu azhajal? Është turp një akt fetar. Fisnik, të do të euh, manifestot gëzimi për të në mënyrë që Allahu është i hidhur dhe i kanë dalu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por nëse ti don, nuk pris pu mëstru. Nuk don, nga se nuk i ke mundësitë ose mendon se ngushton musafir, ose ba, çështja është e hapur në këtë drejtim. ë Sot m'ka vdik nëna kur i kanë pasur 12 vjet dhe mami me a është më mirë pa ëndër apo ëndër apo ku të shmë larguohet mrzija. Po ti nuk vendos kur kimi pa ëndër, si më është më mirë pa ëndër. Pse sot sonte do më pa ëndër nonën, nëse promovoj më po. Ëndra është çerta që vjen nga jashtë. Vjen nga jashtë, por do thot fakti që kur peshën nën po të largohet pak mrzija, kjo është elhamdulillah. Gjasë komo si ëndra më pas, një ndikim tjetër. Ndikim shqetësuës me ngarkesë. Fakti që po vjen dhe po shqetëson dhe po ta Ofronjë lutëmturie dhe gëzimi se po ndiehesh pak më komot lidhje me sprovën që të ka godit. Atë kjo është hajr alhamdulillah. Por nuk varet kjo, a më mira, më keq me ponga se ti s'eki këtë dorë këta. Nëse ndraport në me nenën, nuk ka të bëjë diçka ondra jote me të. Përveçse ndrojtë caktuar që tash nuk nuk dua të zgjeroj më to për shkak të kus. Thotë jam e martuar i kam dy fëmi. Burri im bën aktet pëmurashme, bën zina, me gjdo fe mërqider për para, që dhjetë vite e duroj punë e fmive. I thëm për bën kështu, thot, unë jam moshku të bëjt që ka i du, nëse nuk të pëlqen ty, hajtë të familje jote. Nga dytit nuk thejet në shtëpia pasaj me më më të rëtan. Vëllë, kjo është një gjendë e tjetë shtetsu, se dhe kështu nuk komën si të bëhet tjeta. Unë e kuptoj durimin e nënsë p Mir po, më këtë citat me kështu burim e mrnuar vëllai, vështirë. Në qoftë se ti do të më vazhduh me atum vazhdu të të, për shkak të fëmijëve tu, kjo nuk të ngarkon me gjënat e Allahut o xhan. Mënu, mënu, për shkak se e kjo obligim u dobë ti. Jo. Pa do do të thotë, kjo çaj po e bën, kjo çaj po e bën, mos por i kano me për fakte. Ai ka mëzimës ku me grotirë po, nuk është nuk, nuk e kif, nuk i fak sa i të bën zinametu. Nuk vëdi. Duhet me vërdetu këtë, fetarisht, ka procedura për të vërdetu këtë. Dënë me najti, të ajë rrënë. Mirë po edhe mund do, në qëse vërdetuat së është i përmërashmë dhe zina qarë, atëre në këtë rastëve që fillon edhe në shëta situata me ndryshu. Ka mundësi marë dhe të ka e gjenë që obliguash mund do për ti. Dhe nuk du të shikuar më interes në askujtë. Ka situata. Por kështu përgjithësisht në bazë kësaj pyetje nuk po më merr guximin që me vlerësosë ti kjo ardhe në atë shkollë se duhet mundopit ti. Duhet me një situatë mirë, duhet me një burrë mirë, me një situatë mirë për më mund të më donë një përgjigje. Por po tham se nëse më pyet a e ke gjëna me kërku mundopit dhe më don nuk e ke gjëna, thua ç'ka e vërtet. A e ke obligim mundopit ti? Nuk e di. Se në çfarë situatë ka arrit pa morali i burrit tënd. Dhe fakti që podron për fëmijë, nuk e di sa janë fëmijët e mdhaj, do shta fëmit e kjashtë më, so saçi tindosh me burrën, po fmia vimë ty, nuk shkon me burrën. Në këtë rast spontan ti për fëmia. Ne ka shumë paqërsinë këtë pyetje që mpengojnë me dhonjë përgjigje të drejtë për drejtë. Më ndoj se ke nevojë me skuqtin i hoxh, më hasur gjendën të çuseki, më haspegu domon problemin e bazat dhe pastaj më mor vendimet e duhur. A thotë kodi sa pyetje të sa e kemi dhënë disa përgjigje do të thotë lidhet me rrugje me seher janë përsëritur shpesh hera për shkak të një kurie të smur me cikël ajmë me të busë seherave ëh seriozisht nuk është ende lidhur me ciklin mujor por është ende lidhur me shumë aspekte ti duhesh që të kujdesesh për dhikrin për pëlmendin Allahu Azzaul Jal duhet të kujdesesh për mbrojtjen tënde nga sërerë pavarësisht ai me cikël apo nuk i me cikël. Është vërtet se gjatë ciklit gruaja është më e adopt në kuptimin e mbrojtjes nga sërerë shumë adhurim në ka si mësimi kry. Por ka adhurime që mund t'i kompenzojnë ato që nuk ka mësimi kry. Sigurisht është përmendje Allahu te Azhjal. Andaj përmend Allahu Xhallahu shumë ta shpresh gjatë ciklit me rinë Allahu Xhallahu të bëhet mbrojtje nga nga këto sërerë të qiejaptën. ë e... Thot, a kam shpëllimin e njëjtë nëse lezuim një sura në një surë të Koranit në gjuhën Arabe, mirë po që është me shkronin e lëtine. Pasit të lezuim surë në gjuhën Arabe në shkronin e lëtine, po ashtu e të gjuhën në internet e simë në rabeshtë. Dhe një kosishtë duke lezuim në gjuhën Shqipë. E kam përmen disa rështë e kunderuar se nuk lejoat me lezu Koranin në gjuhën Arabe me shkronin e lëtine. Për shkak të, jo për për përshm nuk përputhën. Dhe faktu që nuk përputhën, nuk kanë mundës i shkronet latina me e shprej atë që shprejet me shkronet në gjuhën në rabë. Dhe shpeshër mund të ketë edhe ndryshim të kuptimit. Nga se në gjuhën në rabë, për shambull, shkunja hë është tri loja. Dhe përdurimi i seci lojtë të kësaj hëje japë kuptim të saktuar fjallës që është përdurë. Në gjuhën në rabë i kemi dy Se ja ju ndrikojn kuptim dy llojtë të S's, S së edhe Sad që ngjojnë në latine, një S shkruhet. Dhe dua t'am që nuk bën me lezuar. Mami lexon gjuhën shqipe, s'po kuptoj çka po thuaj, e për arabisht mëso. Mëso më lezuar arabisht, nuk është e pamundshme. Mendoj se vij imi një kurs intensiv të ndonjë hoj apo ndonjë motor musliman që mëson Kur'an gjatë tëra, nëse bëhet para gjithë në shkurt. Planojmë një mësim intensiv, por por për, për ndoshta 2-3 javë ditë ndimi maksimumit të futesh në Kur'an. Lexojmë Kur'an. Pastaj normalisht ai shkon duke, duke u trajnuar në uduk uafsu, duke përmirësuar leximin vazhdimisht më mirë më mirë, por në Kur'an futesh, lexojmë Kur'an. Ne masmsojmë që kjo të kemi parazit të anëtan ton me gjëra do të thotë që nuk nuk përputh, nuk përshtatet. Të lexojmë Kur'an arabisht me shkronjat e gjuhës arabe, duke i dhën hakun shkronjavave për tjadon kështu në hakum pasaj edhe kuptimit të fjalve që po i lezojmë. Por jo në këtë mënyrë, jo kështu, lezoj shqip të ke fundit. Por arabisht, mësohë me lezoj arabisht. Kur të lezoj arabisht, pasaj, lezoj shqip, kjo mëshallah është dritë mi dritë. Kjo është problem për mi, është problem. Por me shkunja arabe, jo me shkunja latine. Këtu e në shikun të ruara ato që pa të mundësime në kohës të japim përgjigja, nga se pjesa e dytë, si kur që të një është e rezervuar për telefonata dhe unë këto për e bëjnë një shkupojt e shkorte për të rekturirë pas taj për sëri në pjesë e dytë dhe me inkodrimin e telefonata juaj. Andaj në ndështë një zotë i shvullet. Sekondruar, u rikthyem në pjesën e dytë të misionit ton dhe jemi në pritë të telefonatave dhe nga regjia na bën dijë si se më një herë ka telefonat e inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum salam ورحمه الله. Unë jekom tre pyetje ty si apo është kështu. Alejot me rrugën e kurrën në telefon, do të është një sikurën, çështë zgjurat normal koroni po. a më lëzohet në telefon a lejo dhe më, më lëzohet në telefon koroni po, qëtër? dy tja dy të ashtë përshamun në se jemë në shokën kofë dhe të da më ja paguë atë i shokët kofën virpajt përshamun maksua përshamun a jetë një objegun përmi dhe më zonë po për ta përgë bështë Për shumë dhe për shumë dhe pagundi ato, edhe pësaj ka bëbri, a dhe dhe që te qa bërë që ka bëjë, te me shpagu e. Po e qartë. Edhe për si shumë dhe të shkriptat në studentat që i fakultet, në nuk i kemë dhe kushtë financjone, a është mirën. Zdjë, dhe më vëllë i tjena libra të sotokopje, nuk i më vëmë ato original, e kemë të lejume. Po e qartë, qartë a soy përkat pyetës pa leximit kuran në telefon nuk ka kurfar të këqë dhe nuk është absolutisht saop e më e vogël se më lezu përmes letrës. Gase e rendësishme është fjala jo në çka është shkruar. Në kohën e pejgamberit saorem është hun Atëra, si logike, lezu, me qenë lkura. Atëre si basho logjika, mas eop kështu më lezu, kështu më çemë lezu Kur'anin të shum lkur ose në gurë të sflet. Po kjo nuk ekziston, nuk është kjo domthon absolutisht e logjikë më e arsyeshme. Prandaj Mbarësiën fjalët Allah e Allahut azhallahu te zelzohen ndatot cilën sevap. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpërblimin e lëzimit e kandelit me shkronja, jo me atë në çka është ku shkronja. Si kurçi ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush e lexon një shkronjë të Kuranit i ka 10 sevat për të, një shkronjë me zuk. Poq ar në telefon, është në gur, është në hekër, në letër ku do të qoftë, është fjalë Allah xhallahu. Prandaj nuk um, e humb, do kjo është lehtësim i madh. Sot që njerëz me pas Kuranin në telefon, nga se Kuran e bën çdo kundëri dhe në rregull të caktuar prand diku nëse ka pakuën në xhir lezant kjo është hajër që mënoj duhet të shëfizohet për të mirë, kupton. Betimi për det, nëse dikush ka betuar, është betuar Allahun Azogjel, por Zoti mos e paguj. Mënoj më si shumë këto betime janë për presion, që mos e paku ose me tregues se unë tregu, po duhet të paguaj, saqë so realisht është betim. Me njëtin e betimit, po sidoqoftë. Nëse ti pagun, nuk obligohesh ti me shpaguaj asaj. Gjasa as nuk je ti çajçi që çe betu, e as nuk është ai që i ka thëby betimin. Për më na që nuk ka nuk bëhet për shpagim, por duhet me që të educohemi që mos ta përdorim emrin e Allahut as për to xhera. Nuk është mirë sa përdoret emri i Allahut për të pash, Allahu në pagu. Mendoj që duhet të mirë më është ndryshe. Dhe të kemi mundësi që me vërtet, të vërtetë ta tejkalojm nevojën për betim. Përveçse në rast se ti ti e të nevojsh maut. Skripta e fotografiu për ora Kjo dojmë varët apëtën, dojmë pej situatës dhe pej librit. Mendoj që nuk duhet që autori që është lodhë për librin dhe e ka vendosë në sitje, nuk duhet që ta dëmtojmë ne duke, për shambull, ju shmangur bleres libret dhe duke bler libret të fotokopjuara. Nuk duhet nga si kjo dëmtim. Për e nga meri, sallallahu a sallam, ka ndaluar gjëllëjt të dëmit dhe dëmtimit. Por, në qovës të për shambull, bëhet fjallë për varfri, s'ka më tësi meble, jo për shqytje, jo për trekti, jo për me fitu, ka situata dhe rëthona kur djetarët e kanë kan lejuar. Nuk duhet të, që të fitojmë për i saj, nuk duhet që të zgjerojmë i tjepër, nuk duhet përshamu që t'i kemi telefonën në gjepë nga 200 euro, 250 euro, 300 euro, e pas taj të imi se s'ka më parë me ble libra. Nëse, kjo është një loj arsotimi pa vendë. Po, në qësën e riu, një mesi ka punë dhe nuk dëmtuat me të autori, përshkak se bëhet fjallë për raste individuale, të ralla, raste specifike, sociale, atër mëndojë se për ta, inshallah, besoj që nuk prish punë. Por, me kujdes dhe me, dhe me kufi. A kemi telefonat që i nëkodrojmë? Salamu alaikum. Aleykum, salamu, rëtullah. Uh, një përshkjët dhe alëqë. Po, vërnajë. Këtu në prezent të bëho Aki, për në një për javë një të bëmë të e bëni shërqatë, kënë organizu në, Aki kanë një shërhoj për 5 nëjë së vëdi, po për në filin u në ndikë 450 mëjtë. Aty, kërë olim në qënë shukë kanë i zarë për a, a saunit, në të për, të të të begi, E këta personat shumë dhe një kjo është bidatë në sërë të bëndë këllet me nga mire, që më lasë në më nekëni për që ke zarë që është bidatë në shkakështë. Më bëa lasë në Avrika. Njesë, më falë. A është lidhja? Ha? Pa, pa, hëna. Do ashtë ta veç me kuptu cëla pjesë kanë thonë që e bidatë se nuk ndëgjova mira pëtanë. Më lëshu Kurana për qëka? kan presa arkika tani do disa ulogën edhe kanë organizuar edhe kanë thirrë 500 safer në një restorant të mbar. Po, po, po, po. Ëh, no, më leju kapo asë çdo çka bosh, ama zonë kanë qitën, kanë shan, po një herë për orë, falcit tani zar. A është bëdatja, po të konnë edhe për namën, e shofti për namën, ta organizojnë ju këtë diçka. Ajëo. A këta persona, njështë sen, është bidatë. Së bon, kërë, dhe naneq, dhe o, që në kërëtë dë nga me që të zarfi. O bidatë asë është. E qëfar zarfi, së po kuptoj, qëfar zarfi i kam vendos? E kanë qitë zarfi me shtipoja, e oga është në tam. A. Aha, aha. E po që, po, po. Po, po, po, po, po, po, po, po, po. Po, po. Po, po. Se loj, loj, tradites, ka herë poqudite me ato që po do gjojmë po. E... Uh, Në thërja e akikës, thërja kurbanë për akika dhe të bimi njerëzve, uh, absolutisht nuk ka bëmë e bidatë, përkona zërësunet e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, nëse Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, uh, ka thënë se el meuludu mërhunun bë akikatihi. Fmiu i posëllinur është i lidhur më akikën e vetë. Skuptim, falërimin te Allahu xhela uala dhe mirnjohja per kët begati plocohet atyher kur prindi atherr kurbanin per fëmijën e tij. Dhe ka qenë shumë e njohur kur ne pejgamberit sasallam akika, Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka atherr kurban desh per nipat e tij Hasanin dhe Husenin. E pastaj mënyra se si njëriu e bën shpërdon e mirë, e shpërndan komplet athirr sikur se kanë athirr ta njerëz. Kjo absolutisht pastaj nuk është nuk është më rëndsi. Kjo është diçka tu sunet është. Diçka është sunet. Vendosja e zarfave që njerëzit më futin para nte do të thotë për shkak të fmijut, kurdo më uruf mi diçka, që s'ka të bëjë me syret apo me bidat. Për kuptojë që ka të bëjë me syret apo me bidat, por po më duket si një farllë metode, nuk e di pse e ka mbukët. Nuk po më e kuptoj pse i kanë vendosur zarfat, më vendos parën te aftën. Nuk për kuptej se si kjo është bidat, shtënqo se nuk është bëmë nëj kuptim fetarë, se ka njerëz din për, për qëllime dhe kuptime caktura me bu këtë punë. Nuk për e di qëfar njëti kanë pasë po ta njerëz, ndë është ta kanë thonë me s'kuri njerëzit kanë me dhonë pare do tëtë për fmi që kanë lindë, e me o letu aty në mjërëtin zarfëa, për shamët po tëmë kushtimisht, ndaj mire me së qarrupe aty njëpse kanë vë e pastaj edhe me vlerësuar veprimin por dua të them që nuk duhet më ungut me thon veprë bidat se bidat me ku një punë duhet bëjë me plusu të kushte duhet më ditë qëllimin duhet më ditë disa gjëra çë më gjyku për çka që është bidat nuk duhet më ungut përks i veprë me bidat për shemb zorrën që ka vendos mund të më konvi për e pahishme mund më konvi për çi i ke ngushtuar me të mysafirët mund më kon për shemb një vepër që nuk është korrekt që njerëzit jojnë punë me don parë këtë mund më kon për bidat bidat sufstir mund me kon kjo vepër bidat. Un nuk po kuptoj se kjo vim mund me kon bidat për shkak se nuk kam atë fetar që ka bokat, nuk ka kërkuar me kët me kon valla akika massevop jep zarf po përshëm, me kon nuk nuk po kuptoj se po i plotson kushtet bidatit, unë s'po kuptoj se po i plotson kushtet e bidatit. Po përdisa nuk i plotson, nuk mundi më thon bidat. Mundi më thon diçka tjetër ta, ndosht e hijshme. Nuk nuk është me edep, është marrëm një kushtu. Nostaki në muzikë stomëathon kat punos, ta po them. Por ju mi thon, bidat, unë nuk pe kuptaj që është, nuk pe kuptaj qërbidat, Allahu ha dirë mas mire, apëton. Kemi telefonë të në kodrojmë? Selamu alaikum, ujës. Alaikum, u sëllar, tullar. Dhe, sënë e botë djë kvite. Urna. Unë punaj në në në në në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe i bojma të ceremoni të ndonë si e mojnë hytëve, për ma shkërtime është në qamitë. Në desha e së i ka së prejgo të kjo formë. Mm. Dhe pyjtja dytër shë a bënë në bo në pjesë të i kretan gjojnë shtjipe. Qëto ishën pyjtjit? Se përket falës në më gjimon, ka zirë matë e fësakas, kjo është shumë i mirë, hamdullat që Allah u gjallë vë ala, na e ka mundësuar që edhe këtë të ashojmë, dhe kjo është hajt dhe kështu do të me vëpunë qdo institucion, që njerëzit ta kenë lirin, që ta uh, oshtrojnë, do të t'bjnë e ty një fetarëa. Të falin, të ketë hapsirat dhe në për shkolla, në instruojnë e ku do qoftë, me ku një dhomë, ku njerëzit ka mundësi me fal namazin, veç atështë namazin e gjumazë. Faktë që e falin namazin e gjumazë, si t'hindreka me ta gëvim, ju kër falin njemi, Nuk ka diçka të keqe, dhe kjo ardhën nga se ju këtë e bëni për arsye caktuara që do thot ë është e ndëlidhur me aktivitetet dhe programin dhe oraren e kazermës. Dhe për këtë kuadri që s'me tagim, nuk prish pun, pse ju e falni pak më shkurt dhe falni para se më u fal me xhami, për këso kuave që ka hy. Andaj nuk ka diçka të keqe. Një dëkri më bënë gjunjë shipë, do thot ë dëkri osart, subhanallahu alhamdulillahi akbar, osart me këndu dot sot sura atul kursin kullu wallahu kull a'udhu bi rabbil falak e do kul a'udhu bi rabbin nas subhanallahu elhamdullahu akbar kash shumë e shkurt nuk ka ne mund gjuhë shqipe ngase me thon subhanallahu gjuhë shqipe do të katër pesë herë mi rendit edhe sune jap kuptimin qish ka subhanallahu ande nuk e thush nuk e arrin qëllimin e duhur po thuet gjuhë shqipe dhe nuk është ngarkes po thuet gjuhë arabe a sipërket ajeta e kuranit do të më lëz unjë në arabë ngase kasbin ke gjuhë dhe çdo lexim gjuhë tjetër është lexim i përkthimit dhe i kuptimit, por jo realisht i fjalët e Allahut azza xal. Në nuk nuk arrihet qëllimi nëse lexohen ajet e Kuranit që kanë të bëjnë me dhikrin pas namazit, do të thotë me u lexo në gjuhën në shqipe. Nëse bëhet që bëjt për dhikrin, e sa bëhet edhe takshamit, ose dhikrin lutjet që i thot bejtimtarit para se marrë me flajt, edhe këtu preferoj që të bëhet në gjuhën arabë. Për shkak se ato janë shprehje që i ka përdorur pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhe dijetarët kanë përmendur se kur bie fjra për lutjet që janë të transmetuara nga pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, para as të caktuar, sikurse është lutja para xhumes ose lutja e sabahit dhe akshamit, atë në kët rast vetëm që nuk bën gjuhë tjetër, po edhe në gjuhën arabe nuk lejohet me një dhënjë shprehje. Duhet të thuhet me shprehjet, me fjalët që ka përdorur pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Nga se këtë të do kanë kuptim, kanë qëllim të saktum, pse këtë shprejë ka përdoj për e kamërësën pëse atë. Dhe me një rast, Mohamedi sallallahu al-sallam, ja kam pësu një e lutin e sahabio. E këllut e thuet, para se me ronjë njëri me fletë. Dhe në fundë është, a mentu, bi kitab i kelle dhi enzalt, wa bi nebi ji kelle dhi arselt. Kam besua razot në libën që e ke zbrit, dhe në të dërguar në që e ke d Dhaj sa abiju ka dosh me e përsërit, do të tëtë, uh, këtë lutje para pejga miris o sëllëm, me shëku se e kam së mirë përmash. Dhe kërka në fund të fjole Wabi Nebi i kelle dhe i ersëlt, ka thun Wabi Resul i kelle dhe i ersëlt. Në vend të vjësët Nebi e ka përdur fjole në Resul. Që në gjurë qipet dalimet me së tyret dy shpreve e fjoleve nuk vrehen. Nga se, për të dyat përkëthejt i dërguar. Por në gjurë n Në pejgamberi sot më ka përmiresu ka thon u binnebi ke le diërselt thuaj binnebi ke mosu biresulike se nebi është grat dhe rasuli është grat dhe pejgamberi sallallahu aleyhi veselam ka thënë bashkum mes dyave nebi dhe rasul dhe sallim, ka se po të kishte më thën u biresulike le diërselt do të thotë është përsëritur rasul arselt pak nën rabës më komplikuar ndan e kuptuar suship për duve sa kët më përmend se edhe nën rabe Nuk llohet zaventimi i shprehjeve dhe fjalëve, çdo shta e kanë kuptimin e për afërt me atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por duhet të thonë lutjet, sikur si ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për shkak se lutjet janë shpallje, ç'lloja ka shpall Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ën çosen juna rabe një lloj, një lloj hapësire të tillë nuk e kemi, që një fjalë me zëvësim me fjalë tjetër, andaj më nëse ngjushi për kja bën çësën edhe më edhe më ma më të papranuar. Prandaj do nderu alhamdulillah se dhikri që themi i djumit i sabait i akshabit nuk është namaz që nuk bën në televizion nuk bën me shikuh ke mbrojnë musliman alhamdulillah dhe aty mbroj eki edhe tekst në arabisht edhe ke për fundi përkthimin në, në gjuhën shqipe alhamdulillah anda nuk ke kur fare arsye më nezu në gjuhën shqipe dhikr lexoje në gjuhën arabë e ke para vete dhe pas kësaj nëse e ke për shkak të kuptimit lexoje më poshtë kuptimin e lutë që për e thua, dhe këtë është në regullë pasaj. Për jo që do të të të bëjmë këtë në gjurë shqipën nga se të thash lutjet që kanë të bëjmë me ato që në kam su pegamberi së salem. Sigur së lutja mas e zanit, lutja sabajt e akshamit, lutja e gjumit, këtë duhet më bu në gjurë në rabët. Lutjet tira që ti do në lutë Allah më për to, ti ki nevoj, o Allah, më shëra, shëraje nësht prindem të më shorë familjen time, gruan time, fëmijët e mi shorë kët. O Allah, më ndihmo me këtë borxhit. O Allah, më ndihmo të punsohem. O Allah, më ndihmo në provime. Lutje që kanë bërë me ty, këto bënin gjuhë shipë. Kto nuk është, ku është? Më shku te hoxha më thon, "Unë po duam me bë kët lutje Allahu Xhelalu dhe Hola, po ma përkthe në arabisht sër shipë spo bajkë." Jo, ship lejohet, madje është e kërkuar të bëhet në gjuhën e njeriu që lut Allahu Xhelalu veala. Në kët rast në gjuhën shipë nga se duhet daluar me lutjes që ka të bëj me kërkesat tona dhe me lutje që i bëjmë si përgjigje e mësimeve të Mohamedit sallallahu aleyhi o sallam. Andaj përreza për dhe krim thëmë që të bët në gjunë arabe nga se mundësia e egzistan, nuk ka diqka që e vështirësan, nuk ka diqka që e bënd për mundëshme andaj nuk kemi arsuje që mështë të bëjmë kështu. Allahu edhe uh, në mësë mirët. Inkuadrojmë As Salamu alaikum, mështë. Aleikum, mështë. Salam, më rëhmëtullah. Hoqë, dhe shtë të një pytje me të bëgështu. Or uh, unë e hoqë, të në kohëm po mërë gjumë, e kështu edhe bitën edhe natën edhe po komë pëngese edhe namaz, nuk po mëj me bo as, nuk po mëj me mësu as, kërgjot. Dhe shtë të me të pytë hoqë, a më nëtë jo me kohë nëjë nëjë pëngese shëjtanit ose zinë një... po, po që nëj Nuk po muj me kryu atë një punat. Nuk po jam aktif. Po, e qartë, e qartë. Qart. Normalesht, humbja e aktivitetit, humbja e shëndetit, lodhja, plokshtia, të pa të shimë se janë janë problemet, defekte që shfaqen të këniriu si pasu e diçka fit. Këta diçka e ka shka këtu. Andaj, për shambull, Mendoj që njëri ju kanë nevoj që me dëvërtet të shikon shka koneksoj që kanë dojnë. Ka mundësi për shumë nga njëre mungeset ndo një hormonit caktuar bën një një të që mund tjeti lëvëtëm. Nga se nuk njët asë me gjëmë. Nga njëre për shumë një problemit caktuar dikun reflektojnë në plokëti dhe lëvëtëm. Ka njëre dikun shumë ka qenë i smur dhe ka përdur terapit të, të ronë. Dhe ta shmë lham në nga jo shë rusë por gjurmët e terapis kanë bëtur. Në normalisht ato ato do të thashë japin japin efekte të vazhdueshme deri në kocaktuar. Pa duhet me ditë se bebim çka e ka shkaktuar këtë lodhje këtë kllokshti. Por padyshimsa kur bie fjalë për obligimet, sikur të fal namazet, duhet me natë gjatë dikur, nëse të cen xhumin me çupë çupë. Fal namaz, pastaj vargjo xhumin. Kjo është problem për msim dhe për punë, është problem, por mendoj se kashërin me Lena do të manduar e trashërim ja kot bëj me kohën. Saktuar, doot sabër, doot angajem, doot pieke, vullnet, se dhe sot kanë një kocaktuar, duhet sabër, duhet angazhim, duhet përpjekje, duhet vullnet. Qëse kjo është rime. Qase zakonisht edhe plokshtitë e shton më tepër humbja e hum vullnetit. Njeri humb vullnetin, edhe atë ploksit që ka ja shton edhe dyfish plokstin. Nuk të bën unë vullnet, do të luftojë njeriu, u mundon domo përpjek. Qase nganjëherë gjithëndë janë në merxime, po luftojm kundër xhumit për ta kryer punën e caktuar që duhet me kry. Dhe mendoj se duhet njeriu të jetë, do të thot, uh, më i vullnetshëm, uh, më ambiciaz Zat mundot. E dyta, shikoni, nëse keni probleme shëndetësore, të kontrolloni tek mjeku të shikoni, nëse ky mjek nuk e gjen ai tjetri, të tjetrit, kërkoni ilaçe, nga se Islami na ka mësuar që ne ta kërkojmë ilaçën dhe nuk është ilaçi, do, do të tek njëri. Valla fylli mjeku më ka thonë sikur jo. Ani shkoj te tjetri, verifikoj. Meni 3 katër vlerësimet e mjekëve, ndoshta ndoshta nuk janë të njëjta. Dhe në fund lut Allahu Xhallahu Wala bë duaq Allahu më shëruaj dhe më ta largu. Por as sesimos si leja që, do të thotë, kjo lodhje, në kjo plagështi, ë të ndikojë në në në në të në shqetësimin tën, zonën e depresionin tek ti, çfarë po më duhet, çka më ka gjetë kuptën normale. Këthe kjo është sëmundje, sikurse sëmundje të tjera. Dikush është sëmurë, kët dikush më, dikush më këtë me këtë, ka lanë me linë Allahu të manduar, atë duhet vullnet, duhet ambicie, duhet angazhëm i vazhdueshëm, duhet përpjekje dhe me lenë Allah xhallahu ala ia dal inshallah. A kemi telefonatu in kuadrojm. Orna. Aleikum assalam. Aleikum assalam wa rahmatullah. Dha nuk e di prej kapon a thirr, por lidhja ishte shumë e dobët. Nuk e di jashtë nga telefoni mobil apo nga jashtë apo nuk po di. Por lidhja ishte shumë e dobët, besoj se do të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 Përfore, e nuk, e nuk e kam qartë, kur pofarë, qëka për të vjenë? Ma, sa të pështi, e, sa të për të përra. Jo, së, më falë, une, une këto nuk po, nështë ta për juve, ati është lidi e qartë, për për mu është e pakuptushme. Nështë fjallë nuk janë qartë, nuk jam nuk e kuptu, uralë është për qka për për ytëtë, dhe për dhe se nuk për kuptaj, nuk mund të amartë për dhe sine për gjithë, sa përme. Shpesoj që të tentoni edhe një të inkuadroni, ka se po ka për njëtën e lidhje, vjen kjaq, por është një qëka jashtë, jashtë dërshires dhe jashtë mundësis të tonë me, me, me qenë ndryshatë. Urna? Selam alikum, vajin nërëvë. Aleikum, selam, marhatullah. Kanë dhe përëtje. Po, po. Po, hajnë za, shkane në kërërës të shatë, o bërë jenë, ]go? në 10 janëveri jore për të që ahtjen nukë pas për guvinë e për më së për dënë më ka për që që në familiërësë që gjëtë folënë po? edhe e dita onë në mësën vërë që stë alë gjeçënë i këmënduë me mësë shkuvenë lë arabe një pasë shkëm ujë. E këma, kër ëmë e shkërë një latinë, e këmë lepëzuë, në shkëmë bëmë në katë atëmë. Pa. Pasit që shkërës në arabës një familjë një kuptuarë. Ava e shpër blefë të gjithë merua, e bilë i shkërës të ta. Amin. amin. <laughs> Se për kërët përjtës po, shumë interesant, dhe në shkërën pjesë në beruarim e kërës, nga të të nukë paguat rëjma kushta që nuk do të paguat, dikush t'i me paguon ose do ta paguon. Dhe, dhe mendoj se do të thotë ë duhet të, të, të, të, të sillim më me përgjigje për balla saçi është shfrytzuim. Gazda pjesa veriore e Mitrovicës është pjesë e Kosovës. Fakti që tash është në një gjendje tjetër, do të thotë ndoshta nuk është e integruar tërësisht në pjesën e mbetur të Kosovës, kjo është një gjendje kur da, e arzakonshme, që herë do kurdo me Lënë Llodmanu do të rregullohet, nuk ka çare. Gjasë pjesë e Kosovës, scoçora po integron, koçora po përmirëson. Dhe gjithatë shpenzimet që janë bërë atje, edhe të ujit, edhe të rrymës, dikush auto i paguon. Ose, ose nuk e di, nuk dua të paralajkoj, po bëhom, po ose do të na faturojnë neve ko, ose gradualisht kur të rregullohet situata, ata kanë më i pagu ato. Gjasë, ose i paguon shteti për ta, ose diçka komendot, po dikush i paguon ato. Në komu zime shku fal ato, ato. Dhe mendoj që ëh uh, është një është një vepër dyshimt. Tha mendoj që mirë mundë llogu peisajafton. O tat, për, ja, për, për shesë ti e shëzon rrymën, për gjëra që të duan, shëzojnë shtëpinë dhe paguaj ato që shëzojn. Por jo më skuaj ti ngasë, çka nëse për shembull bëhen mashtrime të caktuar dhe i faturuhet aja dikujt që për shembull fatkeçisht s'ka të bëj me të aftën. Ja, Ati e pjesë martë na gjunat i japën. A tjë, ja, e, duhet atë që ata që Ja natpjes po atë për momentin kanë leje se të paguajnë rrym. Pa këtu nuk do të thashë që duhet me keçpërdur tash kët mundësi se sado që unë po harxhoj sat mëoj në unë po shpërzoj sat mëoj edhe po ndiz dhe stuva edhe kur kam nevojë kur s'kam nevojë aksomerav pse ato s'paguhet. Po nuk është kështu se dikur paguhet ose dikush e pagun, qase ajo është harxhim. Dhe pararesa po harxohet, ajo duhet të paguhet. Ku i faturohet kjo? A është diçka tjetër? Po patiten se e ka faturë dhe ka vetë kaç minuta. Dhe më ndajë, do të thotë, për të shoqëruar punë 200, ne nuk e kemi të qartë realisht çfarë po ndodh. Ku di faturën? Kush e paguon kët? Se më thënë që e paguon nesër vëllajët, por sot e ka pa para. Por e faturë diku, thënë më vonë e paguon, hani, kur do që e paguon së më nëse, por me pagun më pagu ti kush atë? Dhe kë duhet më bungu ai që, ka që e ka shëzuar. Në qofse e paguon ai që s'e ka shëzuar, atër kjo zullom. Dhe kjo është padërgsi që nuk duhet natyemi pjesëmarrës në këtë padërgsi. Allahu i din më mirë atë. Fakti që je ke tentuar të mësoj Kur'an nuk e pas mundsi, nuk po e kontestoj se ai e mundu. Mesuri e mundu dhe mosnë ke pakcion se a ke më vështir. Për mendesë se ndoshta më pas pak më shumë sabër. Ka një shkollë më mësuj për shkakun në dy ditë ose në dy ditë apo të teatri, të katër ka dalë sot mësh. Por bien kjaç po jo më lezu Kur'an në gjun rroba me shkruan e latine. Ju jo nga se kjo nuk është lezim i Koranit që është duhet. Kjo ka mundësi me shka këtu, edhe ndryshim të kuptimit, edhe dëvijim, nga se sikur që prajnë e maherët. Shkronjat latinit nuk përputhen me shkronjat e gjuës latinit. Shkronjat latinit nuk përputhen me shkronjat e gjuës arabe. Nuk përputhen. Këtu e në tjera shkronjat, o e në tjera shkronjat. Nga se këtu e sikur që të cika, këtu e në disa loje të hësë, t Shku shki mundësi me, me për, për trihaja, me një me për dorë. Dohët në prisha kuptimit. Ndaj, tenta me mësu, edhe pejgamberi sësëm ka thonë, kush e ledzën Kur'anin. Wa hua alehi shak, ka vështërstimin e zu, ka problem dhe të mësot. Felë u e gjëran, i ka dëshë probleme. Edhe shë problemin e ledzimit, edhe shë problemin e mund dhe përpjekes. Në ti mundon me mësu, sa të mundësh, këta në këtë dole, këta në këtë mosë dërë zë. Mos i kom provues komut. E, kom e vërtetë se ke provu. Por ndoshta ndoshta nuk e bash ti nuk po mundesh. Pak më tentu, me dhon ka pak zor, me jetni si mësuesi të mëson mirë. Ka sabër me ty, kata kata mësohet me Lena ato të manduar. Mëson inshallah. Por do duhet pak më shumë me te, do të angazhim pak më shumë. Derat lezo Kur'an në gjuhën shqipe. Lezo Kur'an në gjuhën shqipe, bëj spa ku lezi kuptimet e Kur'anit. Dorso menezu Kur'an në gjuhën që Allah e ka zbrit në gjuhën arabe, kjo duhet të bëjt ekskluzivesht me shkronja të gjuhës arabe. Me tjirat nuk ban, nga se nuk i përshtatin alfabet të gjuhës arabe, dhe për deso nuk ka përshtasëmëri, reziku për, do të të keqë kuptim, reziku për didhjem të kuptimëve, reziku për shtërëmbrim, është shumë, shumë, i mand shumë. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Alo. Orna. Shalom aleikum. Aleikum, salam, marahumtullam. Hoqin po? po, berum, deshpa me pyqë për të vdekurin. Po. Alejo, hëtë me qënë haqë dikën në Vatranos? Po, e qartë, qartë. Dhe përshëm dhe shëllam. Falem dhe, falem dhe reshë, aleikum, salam, marahumtullam. Uh, Dërgjimi i dikujtë në haqë për ta kry haqën për të vdekurin që quet bedel, fetër eshtë në esenës është i lejuar. Lejotë në bazë të shumë argumenteve. Një nga ato, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hax e ka ndëgjuar një njerëz duke bërë telbiya, duke thënë lebeik, uh, ë, por me armor të saktuar, ka thonë lebeikallahu ma an subruma. O zot, po të përdiqjem ti për hax në armor të subrumës. Ka thonë pejgamberi sa, kush është subruma? Ka thonë kush është ky njerëz? Ka thonë kush jemi ka vdek për të dhënë buhaj ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam aqabuh an jarveti ka thon ju ka thon hujja an nafsika thumma an shubruma bën hax fillimisht për veten tënde pastaj për shubrumën dhe kjo është argument se lejohet të bëh hax për dikën tjetër por me kusht që njeriu me buhaxhin janë për veti pastaj me buhaxh për dikën kjo është e para e dyta që duhet të them këtu është se duhejuar pak edhe në dyon ai që po themo me toha portugaç për, për shembull dikush i ofrt Uh, sa ka qenë gjatë, a ka pas mundësia me bohaqë, ka ka e rikush, ka, ka pas mundësia me bohaqë gjithë vjetë, po s'ka dosh me bohaqëja. Në këtër zhjetarë, për këtë njeri që ka papzim me bohaqë, po s'ka dosh vetë me bohaqë, s'ka qenë i interesin me bohaqë, në këtër zhjetarët, do tëtë nuk e preferojnë që përta me bohaqë. Nga se haqëj, kurzuat njëti. Njëtë dhëtë me, me pas duhet me bohaqë. Pas Mirë, në regullë, kë njëri i vdekur nuk ka mënë si me bo haqë tashë, se ka vdekë, për a ka pasë njët me bo haqë, ju s'ka pasë njët, kur asë i ka përmerë. Atër, pa njët, nuk mëshë mëja që dikujtë se vapin me zarë, kër e s'ka doshë me marë ti, së u konjohët. Nësë dërë me i bo mirë ati, i jepë së dhe ka fukareve, në emërët e ti, ndë është të lau gjëllë leole e a falë më katë Në çfse për shembull ose para se dalë nëntë. Ky njeri valla si ka pasur mundësi, si ka pasur rënë, me pa, me pa, pas mundësi, me sikësh pas shef me shkunaç, atër bën haç për to. Bën haç për to. Dhe e dyta, ato që qejme bu haç. Donë me zi dikon që din me bu haçin, dikur që është në rregull, dikur që do të thotë bën do për të, jo atë për shembull i shkoj me bu haç për të kandidat, me radhësish më mor parat e haç që e bën sot për rancë pamjet diet përgatitur, një devotshum, një ditshum që më drejt është besnik ose i sigurt, mendit kujp jap, bë dhe me buvaj. Ka sigur polisë. Jo e abdikon se ngjas kushtat çka ka, kur kush nuk ka gjë koshaja këtu më radh. Jo, duhet më kon mat përgatitur më këtratim. Dhe mendoj se me këtë kujdes, inshallah be inlla njo se kemi parajt të rregulla, me lenë atë manduar haxhi për të vdekur është në rregull. ë kemi telefonin në kuadroj Në dojë, selam aleikum. Aleikum, selam, më rrhumatullohi. Dojë që më të gjithë, që dyhe jam e nënkuadrumën këtë emisionë për kuran, për gjuhën Shqipe, unë e vetë, jem ka e ledë, gotë, jem veshë dhe në përfundin, në emër të alloj, a komë se vo, pa po, ma shumë gjuhën në arabe, me qënëse që përshë alloj nuk di ato në gjuhën në arabe. Po, po e qartë edhe e dyta, se dina shta nuk është edhe pykja e duhet për kitë emision, për mërëna në më shpe, une, nuk jenë dësene si gjithë duhet, unë e vetë folna, e tjetër kushja, e potut nëse, a, a, më, unë e te kom gjina në shpe, aden që, që nuk folë njërzijet e i thuin dësene se qka qka nuk bënë miton. Po e qartë, qartë, qartë, qartë. Natën e njërë. Natën e njërë. a se njere, njere ledzu, ledzu, për këtë pyetje të sapo nga njerëz njerëzit nuk kanë drejtna këtë të çkuptojnë Kur'an me lezuh Kur'an me lezuh për mefitu se vopën e lezimit të Kur'anit që për një shkroi nikoh 10 se vopë duhet bëhet në gjuhën arabe që Allah e ledzu, shqipe, ka zbritë me lezuh Kur'an në gjuhën shqipe ka se vopë po shumë kose vopë Nga se ti po lecëzën fjallin e zot me kuptu, që ka ka thonë zot e gjellë e gjellë hu? Dhe interesimit për me kuptu, që ka ka thonë Allahu azo gjellë, me mëra të mësime, me këshur obligime që da të ka obligu me to, me lecëzën për shambull për historin e pejgamberve, në Kur'an, me mësuat histori, me shriku që ka ka ndalu Allahu azo gjellë hu, pej saj, me mësu për gjennetin, për gjennemin, në gjurën shqipe, ka se va për mësimin, për informimin ande eksa nuk i thuaj leximin kuran. Kë nuk do më mësë mësë me e në Lërga saj, Por të mos duhet të si, mos më lezuar kuran gjuhën shqipe. Larg asaj, lezos sa të mundesh. Por mos mendoim se kjo është mbranësi. Mos të mendoim se me lezimin e Kuranit në gjuhën shqipe e zavencojm 100% lezimin e Kuranit në gjuhën arabisht. Jo, nuk zavencohet. Nuk ka asgjë që e zavencon lezimin e Kuranit në gjuhën arabisht. Nuk ka asgjë që e zavencon. Nga sa i mbetet mbetet i posaçëm. Por që nuk do të thot se Kurani gjithëherë vetëm me praktikë larg asaj kisavep elhamdullahi çikord fond leximit o pat vazhdon me lexim por mos thjet vetëm lexim me lexim jo për të thotur gjithëherë që ndalo ta jetet shikoj çka kërko lompitje shikoj sikadinu alo do popoj shikoj shiko argumente që Allahu i përmend në Kur'an për gjëra të caktuara se ai është i vetmi me që merren ta adurohet se Kurani është hak se kjo kështu kështu mëse këto argumente me ditë Nallë meditosh sikoq që Allahu ka thonë. Para s'u gjurçipe kimundsi me medituar dhe me shikua që Zoti xhelajelai ka kërkuar prej teje. Pa duhetom që duhet të ndajmë me zgjërave. Leximi i Kur'anit është leximi i Kur'anit gjur në rroba, por në gjurçipe kisë vop dhe mundësia me përqetubojti për është shumë e vogël, mos e ndërprej, por mos e zavenca kët mat spor. Mundou, mundou me mësu. Dhe unë pe këtu bëj thirrje që gjithë kun, të gjithë të gjamia tona, ku do qoftë edhe në shëqata dhe ku do të, të gjithë të mobilizohen, të hapin dyërt e mësimit të Koranit, edhe përgjinin femrore, edhe përgjinin mashkullore, dhe të përdorim metodat të leta, se ka të shumëta, dhe të mira, dhe të urta, dhe të matura, që njerëzët tua ofërojmë dhe tua mundësojmë mësimin e lezimit të Koranit. Të mëndëj se në qoftë se valaj... Ka oferat shumë ta mbrende në shteti. Njërz shkojnë në sukuran, Belena thot na nuk, nëse mëson për 2 javë e mëson për 3 javë. Nuk e mëson për 3 javë, mëson për një muaj. Po hajde mëson duke për një muaj, por duhuim mëson. Sikë çora po për një muaj pa, pa in Kur'an. Belena thot, nuk nuk është e mundshme mos më in Kur'an për 2 muaj, nuk është e mundshme. Çka në 2 muaj do? 2 muajit më mësuj intensiveisht, më angazhuj. Tanitën ti et hedhje, dhuratjat, mësimi Kur'an. Ata nuk duhet të mëna me e nashkallu, nuk duke këtë me e me e nënglishuatëm. Mëndësije egzistën, pra ndaj, qëtësë e mëndësimin. Dhe duhet dëllën të është me shturë e dujtë gjërave që do tëtë, sesila e ka, e ka specifikene e vete. Allah edhe në masë mire. Inkuadrojmë të nëtë në radhës. Një në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në të trafën, burri, gruan, me bo be dhe shumë kuran, ashtë edhe familje, ashtë edhe jush, me për me përshu familje. E qartë, e qartë. Maspari, betimi i rajshëm, është vetë vetiu përgjigja. Me rajtë është endalume. E veçë nërishë, kur bëtë jo me mua betu rajshëm, është haram, endalume është. Dhe nëse burri e traton gruan, do do me bë me më betu, me bëtu, me psu familen, kështu nuk shpëton familja. Shpëton familja nëse ai ndal nga kjo keqë dhe pendon tek Allah xha Leula. Jo me bëti më rrashëm. Hymë jo don Pasha Allah. Po, ai mund të për të kaluar më vonë se ka pas, nuk kanë dëuë edhe kështu më radh, dhe jo më bëtu, po me gjithë mëyra se ai e largon nga vëmendja të kaluarën e tij, që mos me pas probleme. Por ai bëtu rrashëm në Allah. E vazhdo pastaj në Kur'an, vendosë durën Kur'an, vallahi është e vërtetë. E pastaj vazhdo më duhet i me haram, kjo është haram i haram. Na ardhur më. Nuk lejohet dot të thotë që njeriu më rrej kështu. Qase Kur'an i ka i ka shumë dëshia. E para ashtë, është se betimi rrashëm Zotë, kjo është haram i madh. E dyta është saj nuk penal me këtë ran të keqën, po pi hap dyrt të keqës, kështu është keqë. Ne duhet të them që Nuk ka shkjalumë këtu, nuk ka mënyrë me të zgjidhet problemin. Por duhet më undalu nga Allahu të na rruaj nga nga nga këqe nga zënoja. Familja rruhet me moral, nuk rruhet me, me, me rana e mashtrimeve. Familja rruhet me, me ndershmëri dhe me moral të mirë. Nuk nuk rruhet me gënjeshtër mashtrime, e mashtrimeve, beptime të rreshme. Kështu nuk huaz familja. A duhet të them që duhet të punuhet te Allahu xhallahu ala. Me dhon në fund këto të këqija, më hy tek familja e ti e kështu rruhet familja me leng Allah të mallënor. Kam një telefon në kuadror. Selam aleikum, vë ju meru. Aleikum selam, rahmetullah. Te shëndetë po vini vitën nëse kam sti. Orna. Ah, motra është shtat zona e Kandëryës, edhe punon në Prishtinë, domethënë fremi trivices, domethënë në Prishtinë. Dhe sta me hyrja e kohët leju me bashkun namazë, domethënë drekën me qendil, edhe shkoj ku pak edhe përshëndetua. Në çoft, në çoft. Uh, në këtë rast, mendoj se si e ka të lejuar të bashkojnë mes namazëve, edhe për shkak të uthimit, edhe për shkak të shëndetit. Nuk frish pun, insha Allah. Telefonate e radhës. Nëse nuk e dija ka... A, apo një? Por në, por në dëgjej, por në. Por, që vete... Kërën dëgje... Ngoj kuronëm që pëlletëgjën televizor, këtu që pëlletëgjën program, që tu e me nëzën gjumëmi, a o shtë haram? Po, po, e qartë. Kale minë. Uh, elhamdula që po e ndëgjën kuronëm, dhe normal njëri ju, komën si me kuni lodhur, ose me pasën i përgjëm, dhe me të nëzën në gjumëmi duke e ndëgjën kuronë nuk kur është haram, nuk është gjuna. Nga se kjo është ka, që ti nuk e bënë me dërshjetë me vëllënatë, nuk e ke për me nënqmu Kuranën, asme me e përbuqë dhe rga soj, por është, do të thotë, një gjendje që të kaplon të ty jashtë fuqis dhe aftësis dhe mundësis të në përme rezistuatë. Nuk është gjuna, me nëzonë gjumi duke ndëgju Kuranë, nuk është gjuna, nuk është allah. Telefonatën të tjetër.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 Ku është kasham s'u kuptoi? Nuk s'u kuptoi. Jesh po të kupton se ka yku kasham, s'u kuptoi. S'u dëgjo atë. Do të na puni shosh të atë që zor, po. Do na puni kasham, kasham, por rash me tërë, do të na kushtojmë para asu. Është gjësh normal të të. A vore, vore po po. Po po kuptova, fal, fal. Fal se po po them Zonika nuk po vjen i qartë, po kam për lë me me deshifruar ose me definuar realist çka po thuhet, qase përgjigja është përgjigje. Andaj dua që ta ndojë mirë, që ta dise për çfarë bëhet fjalë. Sadoqoftë koncentrimi në namaz është padyshim i kërkuar, por nuk do të thotë se ai vije vetvetiu. Nuk do të thotë se si themi Allahu Akbar, më herë vjen koncentrimi. Kjo do të thotë që kështu, jo duhet ние me ndërmarr disa një sahapa, me ndërmarë njësa uh, shkoqe që me lene allatë manuar, indihmojnë me arritë dhe me përtu koncentrimit. Ande unë të këshiloj që të ndëgjështë ligjerata që flasin për këtë qështje. Unë e kam një ligjeratë, mund të gjithë në Youtube ose në internet, drejt një namazi më cilësor. Kështë quatë ligjerata, fletë për koncentrimi namazë. Si të arrim koncentrimi namazë dhe ka ligjeratë tjera të shagjelarve, alhamdullila, çoft ndihmoj ne këtë rreth po ona fola pra çpo di. Ëh dhe besoj që edhe ogllar të tjerë kanë specuar dhe kanë shëruar kët. Andaj ndëgjalë xherota ka edhe libra që flasë për koncentrimin e namaz. Lezoi këtu merri këtu së bebe, der merri këtu shkocha dhe me linë dha të manduar, fillon me u përmisur gjendja e tij në namaz. Ësë për kët shambjes së, së varrit, ja që nuk do të thosë kot bëj çka me të vdekurin. Ka bëj ka me shumë aspekte. Për shembull na pam tash vërshimë që ishin Pashëm nëso vande, shkaktuan edhe shembën e shtëpijave, shembën e shumë gjërave këto. Zot thot tash se ata njerëz në at vend janë të këqij, janë këto nuk do të Apo, që, nuk do të themë që është kështu. Apo mund të jetë për aspekte dhe arsye tjera. Andaj mendoj që nuk duhet me ridhë ju ka shën vori kë ka keqë, gjuna çore, jehenema. Jo. Kamu zi si thash, ka të bëjë me me aspektin e vetë cilëti të, të, të, të tokës. Andaj vetë do të toka palohet në vetë në vetë. Dhe komu do të thaj që ka qenë ngritur të bëhet me ulëks të merat, andaj mendoj që do të thotë nëse i kanë ka humbur shenjat e varrit, do të shëm, është, është bëra bara barabart me tok, do të thotë duhet që të vendosim ç'o shenja që njerëzit të dinë se këtu ka është varr, që mos timbi mbi të, mos të ulëm mbi të, ngase me me me shkel mbi varr, me ul mbi varr është haram, ndalua, nuk andaj nuk bën. Andaj nëse varri është rrafshur me tok, njerëzit do të thonë nuk kanë mundësi me të di se këtu është varr. Andaj mirësh të afrimit e timi në nërmërë njësa masa, që me e bo një shejë sa të ju ka varë. Jo me ngritë, jo lapitarë, jo mërmerë, jo kështu, jo gurë, por një shejë simbolike që të regonë se këtu është varë, dhe njerë që kalonë aty pari me di se këtu është varë, mos me kalonë bëjte, mos me ullë bëjte, kështu më radhë, dhe kjo është e që kërkuat për dyshe, Nuk bën këtë më marr si shetçi, më tha ju ka sham vëoritash kë ka ai keqë këto marrë. Jo, absolutisht, nuk besoj se ka me këtë çështi Allahu dhe më spirë. Se me ku sot sonjeri kë ka që në ndërvej, rë, rdosht këtu kam u sham, po Allahu xhella wala, këtë çështi e lën për ditën e gjykimit, me të shfaqë njerëz a kanë qenë të mirë, a kanë qenë të këqij, Allahu dhe më spirë. Telefonatën e fundit e unë kodi për sonte. Selam alejkum. Aleikum selam, sala rojeneru me desha ni fytye metabol. Po. Ë jom i smutfar me sendetjo te pankroasit. Po. Pa. Te desha te Ramadan. Unë më kam thon se nuk mundesh ma xheru se se kam te terapi komprehendive. Po, po. Apo ne son nuk mujera me ne son ke pija do ne sjellë përdorin brenda vites kanë deri 10 maj. Po, po e qartë, e qartë në sallatën e prezintshëm. Për më bes Allahu xhallahu te sharon ndihmon ty të gjithë muslimanë dhe, gjith, musliman dhe muslimane që vuajn dhehiqen kërcëngas mund Allahu xhallahu te shoro ndihmoft me të kaluës provat e svitet të sajte. Uh, është vërtet se xherimi është obligim dhe nuk duhet t'jemi të pakujdessëm për botë obligimi. Duhet ta kryjmë me ndëshmëri, të ta kryjmë me sinqeritet dhe besnikëri ndaj Zotit xhallahu xelalu. Uh, në në të teatër të Allahu gjellë gjellë hu që e ka bërë obligim a gjerimin, dhe atët, e ka dit se atyre që Allahu a ka bërë obligim a gjerimin, jo të gjithë e në shëndorë. Jo të gjithë janë të aftë me e kujë këtë të dërim. Andaj ka dhenë mundësi për lehcime për këtërritë sakturat e njëzëve. Një nga tajan, njërë smur. të smurë. Këto e që duhet timit sigurët Sa arale shtondikon ajërimi në dëmtimin dhe përketsimin e shëndetit apo jo? Është mund një smoothie ku po, ajërimi më majë do të thonë një në shnuhesh e ludh ka pak ajërimi, jo jo smoothie. Por apo ndikon kë në përketsim të gjallë në vonim të shërimit është më rëndë. Smoothie-ja të çte po e përman, do të thotë për këso që kanë vëndime të mëdha dhe je ke një lloj varësie nga terapia, mendoj se me këtë që pothuaj, do të thotë lirohesh nga ajërimi. Por, por, për të qenë më i sigurt, nëso nuk po du me marë përlesin me të liru unë nga përlesia, e agjerim, nga se nuk po e di realisht gjenjën të ndë, po e referohem fjallëve tua. Mirë është që të marrësh mendimin e 2 apo 3 mjekve, që të ishë më i sigurt. Sa a ka kompenzim për to iloqe në syfere niftar, a ka mundësi për shambull që terapia të mirë në formë të supozitorve, ju në formë të tabletave që pjetë, në qofësë është analgetikë që është kunder dhimbjeve, atër kamën komë, si të zavënsojt me supozitor, e që marja e supozitorët në agjerim nuk e prishtë agjerimin, dhe të zavënsojt terapin në qofësë bëhet fjallëveq për pushimin e dhimbjeve dhe nuk bëhet fjallës e agjerimin në garkon ty, atër e ti e pushon dhimin me lene e lotë manuar, me supozitor dhe vërnë agjerimin. Po du të thamësa, du me marë konsultim mjekësorë më u konsume mjekun, se realisht, do të të gjendje e të shëndecora, sa të leja në ty më gjurës sa jo. Në që se mjek të e besu shumë, jo, se ka mjek që edhe të shnojshme ja u kështë nalë në gjënimin, një jo, të smudëve, jo gjithë kërë me konsultu, që ka njështë përpërgjatë shumë mjekot, haj që kërë i me në gjënu. Ne Valona ka bo për ligi më gjënimin, dhe i smuri liruat nga gjënimin, por duhet me u liru me bind Po ai vërtetohu. Tashiko se a ka dozavezim tableta apo nuk ka dozavezim? A përkesoj gjendje apo jo? Po pothuajçi kë dhimbja këto baraz vjen në situatë mjaftëse jo, ti duhet të merr tuta tableta detyrimisht. Nuk ka dozavezim për to, nuk ka mënyrë tjetër që mund t'i futesh drupin tën përmesa përmes tabletave që futen përmes gjes, atë në kët rast ti lrosh nga gjerime. Ne çu që smund është kronike, nuk ka shrem. Po është e vazhdueshme dhe gjithmonë keni për terapi atër të ditët e agjeruara, që rëdash me agjeru, por që i keprish, i shpaguan me shuajtje ditore për një fukara. Në qovë se përshamë është terapi, që me lejnë allot prithin ma zisë o muje, ma u shëru, dhe skenë ujtë për atë terapi më, atër pratë diri dimrit, kur ditë janë shkurtuara dhe atër e kompenzër agjerimin. Këtu janë ato që duhet i keshë parasysh lidhje me agjerimin, shpagimin dhe, kompen, dhe kompenzimin. Allahu Dhe si kur që e lemrua shku në ruar, kërështë dhe pjytja funit për santa, dhe këtu edhe përfundon takimi i jonë në këtë emision. Allah onë në lojë që Zotit në uzonë në ruën e drejtë dhe të në ruën nga gjdo e keqët dhe keqët bërës. Dhe në takimi në ashëm, Zotit i ruajt, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.